بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Amma ba'at Kau muslimin, kau muslimat Bapa, ibu, ibu para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita keinginan untuk bisa hadir di halaqah dari halaqah ilmu dan bisa datang ke masjid dari masjid Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Niat dan amal kita ini Menjadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai pahala Yang sangat besar di sisinya Kemudian Para ikhwan dan akhwat Yang dirahmati Allah Pada kesempatan yang sangat mahal Dan berharga ini Kita Membahas Yaitu Ar-Rujuk ilal ulama kembali kepada ulama daurah yang diadakan oleh badan dakwah Yayasan Al-Ubudiyah pada tanggal 7 Agustus 2005 dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua kembali kepada ulama adalah ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah Ciri orang-orang yang mengakui bahwa Kitab Allah Subhanahu Wa Taala sebagai acuan mereka dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai tuntunan mereka. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendatangkan dua pembicara yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Mereka adalah senior kami. Di jam kursi pendidikan Yang pertama Ustaz Muhammad Nur Ihsan Yang sekarang masih melanjutkan pendidikan Di Islamic University of Madinah Mengambil jurusan naqidah Dan yang sebelah kanan saya Ustaz Aspri Rahmat Azai Yang juga masih melanjutkan kuliahnya di Islamic University of Medina yang juga mengambil jurusan yang sama yaitu kuliah aqidah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari kajian kita ini akan bermanfaat. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada ulama harus mengenal ulama itu Maka pada kesempatan kali ini kita ingin penjelasan dari Ustaz Muhammad Reza. Siapa itu ulama dan siapa yang menyerupai ulama tapi mereka bukanlah ulama. Waktu dan tempat saya berikan kepada beliau. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-lam al-insan ma'lam ma yālam. Ya Ushadu al-lā ilāha illā Llāh la sharīka lah saksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, tidak ada nabi wa salli sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ilmu dan ulama merupakan permasalahan yang sangat urgen dalam dinul Islam merupakan permasalahan yang prinsip dalam ajaran ahli sunnah atau ajaran orang-orang yang mengikuti manhajus salat kerana dengan mengetahui siapa itu ulama dan keutamaan ulama seseorang akan mengetahui siapa tempat dia berguru siapa tempat dia menuntut ilmu dan juga dia akan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu tersebut Karena seseorang yang mengetahui nilai dan mahalnya harga suatu, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Kau ini, akhawati hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat rahiman jami'an. Ulama merupakan pewaris para nabi. Mereka orang yang mewarisi warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW tidak satu pun di dunia ini yang bisa menandingi atau yang bisa menyamakan kedudukannya atau nilai dari waisan tadi sekalipun yang dimiliki oleh manusia itu merupakan harta atau materi yang paling berharga dan paling mahal di dunia ini akan tapi ilmu merupakan warisan yang sangat mulia dan sangat berharga oleh karena itu dalam hal ini kita ingin menjelaskan sedikit banyaknya siapa para ulama yang pewaris para nabi itu. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al ulama waratsatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrisudinaran dinaran dirhama, walakin waratsul ilma." Atau dengan ungkapan lain, siapakah ulama rabbaniyin? Ulama-ulama rabbaniyin atau ulama al-haq dan siapa juga orang-orang yang menamakan diri mereka ulama. Sementara pada hakikatnya mereka juga ulama akan tapi ulama as Atau para da'i yang mengajak pada kejahatan dan kebatilan. Maka dalam hari ini untuk mengetahui karakter ulama yang ar-rabbaniyin. Ulama yang mengajak pada kebenaran. Merupakan permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Apalagi seorang yang mempelajari manhaj salaf dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara karakter dan sifat-sifat ulama yang kita jadikan sebagai panutan, yang kita jadikan sebagai guru kita di dalam mempelajari agama ini, pertama yaitu ulama yang mempunyai mu'taqad yang sahih, akidah dan keyakinan yang benar. Ini yang pertama yang mempunyai keyakinan dan akidah yang benar sebab akidah merupakan prinsip dasar dalam kita beragama tanpa akidah tanpa keimanan maka ibadah ilmu dan amal yang kita lakukan atau ilmu yang kita pelajari tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama jadi ulama ar-rabbaniin itu ulama yang berkeyakinan dalam akidah yang benar tentu dalam hal ini akidah yang benar itu adalah akidah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan telah dipahami oleh para salafun as-salih atau akidah yang ajarkan oleh Rasulullah s.a.w. ini yang pertama jadi husnul al-mu'taqad atau husnul itiqad jadi sekalipun seorang tadi orang yang pandai berceramah, orang yang pandai berpidato atau orang yang orator Pandai bersilat lidah, akan tapi akidahnya tidak benar, maka dalam hal ini digolongkan kepada ulama su, bukan ulama al-haq. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara karakter ulama arba'iniyin, yaitu mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan selalu menelusuri atau mengikuti jejak para ulama salaf. Artinya di dalam mereka Berbicara dan mereka Berbuat beribadah Dalam mereka menyampaikan suatu permasalahan Maka landasan hukum mereka adalah Al-Quran dan Sunnah Dan apa yang telah dipahami oleh para salafun as-salih Mereka yang selalu Mendahulukan, mengemukakan Al-Quran dan Sunnah Dari akal dan rasio mereka Ini yang kedua Jadi mereka yang Berpengerti kepada Al-Quran dan Sunnah Kemudian di antara karakter ulama al-Rabbaniin itu Mereka yang selalu takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka yang sangat berhati-hati di dalam menghadapi dunia Dengan segala hal-hal yang akan membuat mereka terlena dengan dunia Atau terlena dari mengikuti kebenaran atau mengikuti ilmu Artinya ilmu yang dipelajari itu, ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang membuahkan hasil yang mewarnai kehidupan mereka berupa ketaatan kepada Allah atau takut pada Allah atau semakin jauh dari dunia akan tapi lebih mengutamakan permasalahan-permasalahan akhirat bukan meninggalkan dunia ya, jangan salah pahami yaitu al khasyyah lillah oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al Quran, inna ma'ayyashallaha min ibadhihi al -ulama. Maka orang yang berilmu, para ulama, orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, takut di sini akan mewarnai keyakinan dia dan juga perilaku dia. Karena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan selalu mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan selalu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu melaksanakan atau akan selalu melaksanakan atau memperbaiki itikad mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan selalu mewaspadai hal-hal yang akan merusak keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha menjauhinya kemudian ini terlihat dalam perbuatan dia maka mereka orang yang paling taat kepada Allah mereka yang sangat berlomba-lomba untuk kebajikan mereka yang selalu meninggalkan kejahatan, bahkan hal-hal yang terkadang merupakan permasalahan yang mustahab, akan tapi bisa membawa kepada shubuhat atau membawa pada hal yang terharam. Artinya mereka yang warak, tidak tamak pada dunia, tidak rakus untuk mencari materi dengan sebanyak banyaknya, akan tapi mereka mengambil dari dunia itu apa yang mencukupi kehidupan mereka. Tidak berlomba-lomba dengan ilmu tadi atau menjadikan ilmu sebagai tujuan untuk mencari materi atau dunia dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian juga diantara karakter dan sifat para ulama Arabani itu mereka yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu Wataala. Mengajak kepada Allah Subhanahu Wataala bukan pada dirinya, bukan mencari popularitas dalam menjalani agama ini bukan untuk dinilai atau bukan untuk dikatakan bahwa dialah ustaz yang paling kondang atau ustaz yang atau seribu umat atau yang paling tenar di kalangan kalang muslimin akan tetapi tujuan dia kecuali tiada lain kecuali pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menjelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah serulah pada jalan Allah yaitu kepada ajaran Allah bukan pada dirinya dengan cara yang bijaksana, mau nasihat dan juga kalau membutuhkan untuk berjidal dan munawarah dengan mereka maka lakukan dengan baik. Kulhadhi sabili adu ilallah ala basira. Katakanlah wayi Muhammad ini jalanku yang lurus. Aku mengajak pada Allah ala basira berdasarkan ilmu anawamanit cobaan nih saya dan orang-orang yang ikutiku. Ini jadi mereka berdoa bukan untuk dunia, akan tapi untuk ilmu, <tuh> untuk menjelaskan kebenaran pada masyarakat pada umat dan untuk mengingatkan mereka dari hal-hal yang akan menjauhkan mereka dari jalan Allah. Ini. Kemudian diantara juga karakter ulama yang robbani itu mereka yang selalu mengajarkan manusia atau kaum muslimin permasalahan-permasalahan yang jelas yang mudah dipahami sebelum mengajarkan pada mereka permasalahan, permasalahan yang ada yang susah untuk dipahami atau sulit untuk dipahami oleh like itu para ulama menjelaskan al alimur rabbani al -rab rabbani rabbaniyun itu adalah alladzii yu'allimun nas bisigharil ilmi qabla kibarihi nya mengajarkan manusia kaum muslimin ilmu-ilmu yang mudah mereka pahami prinsip-prinsip dasar Islam tersebut kemudian baru mereka kembali kepada ilmu-ilmu yang susah dipahami atau dalam arti kata butuh pemahaman atau pemikiran yang lebih luas atau juga usaha yang cukup dalam memahami ilmu tadi ini. kemudian juga diantara bentuk ulama' al-rabbani itu adalah ulama' yang merupakan kudwah sirut tauladan dalam kehidupan masyarakat bila dia mengatakan suatu perkataan maka dia orang-orang yang paling pertama melakukan perkataan tersebut mengamalkannya dan orang yang paling jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara karakter atau sifat-sifat ulama' al-rabbaniin Kembali kita melihat apapun karakter dan sifat-sifat ulama' yang mereka Ulama' su yang mengajak pada kejahatan Yang merupakan doa ala Abu Abi Jahannam Para da'i yang berada di muka pintu-pintu neraka Barang siapa yang mengikutinya akan terjumus ke dalam neraka tersebut Siapa pula orangnya Atau bentuk-bentuknya atau karakter orang-orang tersebut Pertama Orang yang menjadikan akal dalam beragama Artinya Landasan dia berhukum Beramal adalah Akal dan rasionya yang sangat Singkat dan sangat Terbatas Maka dalam hal ini setiap permasalahan yang dia Ingin sampaikan dan dia ingin amalkan Makanya landasan dia adalah akalnya Bukan Al-Quran dan Sunnah ini. Seperti orang-orang yang menamakan mereka Orang-orang intelektual yang mereka pada dasarnya Orang-orang yang memahami agama Sesuai dengan akalnya Yang lebih dikenal lagi sekarang ini orang-orang yang Orang-orang jil jaringan iblis laknatullah dan orang-orang yang mengikuti atau tipi-tipi seperti itu, mereka yang menggunakan akal dalam menjalani agama ini Ini. kemudian juga orang-orang yang tidak mengikuti jejak generasi salab atau salab dalam memahami agama ini ya. akan tapi kata mereka kita juga manusia, mereka juga manusia kita berotak, mereka punya otak, maka kita berpikir menggunakan akal sesuai dengan mereka menggunakan akal kata mereka tapi akal yang telah diselimuti oleh bermacam bentuk syubhat, terkadang juga bermacam bentuk kekufuran. Ya, ini yang harus diwaspadai. Kemudian juga, karena mereka di dalam beramal, berak berakidah berlandaskan akal, maka mereka otomatis akan mempunyai akidah yang sesat. Sebab akidah itu tidak bisa dipahami atau diterima telah sebagai landasan dalam abad landasannya adalah akal akan tapi landasannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Di antara bentuk atau karakter ulama-ulama sufi itu adalah mereka yang selalu rakus terhadap dunia. Sehingga mereka tidak takut atau tidak segan, tidak malu untuk belajar atau untuk melaksanakan hal-hal menyampaikan ilmu sekalipun di lembaga-lembaga yang non-Islam untuk mencari sesuap nasi karena mereka rakus terhadap dunia. Atau mereka yang di dalam berbicara, di dalam beramal atau dalam berperilaku berakhlak tujuan mereka hanya dunia. Ya. Kemudian di antara bentuk ulama-ulama su itu adalah mereka yang selalu mengikuti hal-hal yang mutasyabihat, hal-hal yang terkadang atas tasyabuh tidak bisa langsung dipahami kemudian akan tapi meninggalkan dan meninggalkan hal-hal yang muhkamat, hal-hal yang telah jelas dan terang dalam Masuk agama tadi ya. yaitu yattabiuna wa ukharu mutasyabihat ya. itu mereka meninggalkan itu ditambah, fa amalladzi fi qulubihim zaiyun minhu bighal alfitnati wa bighal kan -ta tapi orang-orang yang dalam hati mereka zaij, kecenderungan atau kebatilan, ada syubuhan mereka selalu mengikuti hal-hal yang mutasyabih, athi hal-hal atau ayat-ayat yang tidak bisa secara langsung bisa kita pahami akan tapi butuh pemikiran atau buku pertimbangan dan penafsiran atau makna yang lain, akan tapi itu mereka cari untuk diangkatkan pada permukaan sehingga masyarakat menjadi bimbang masih ragu terhadap akhidat mereka, yakini sudah mereka juga adalah ulama-ulama yang mempunyai sifat kesombongan sehingga tak kalah orang yang di bawah mereka ingin menggugat mereka mereka matakan, apalah arti gugatan tersebut sementara yang digugat adalah orang-orang yang profesor atau doktor sementara yang menggugat apalah mungkin tuh atau serjana ini kesombongan di karena mereka landasan beragama adalah akal bukan Al Qur'an dan Sunnah ini mungkin ya e, secara global karakter ulama-ulama Arab -ulama dan ulama-ulama suq yang mengajak pada neraka Allah alam demikian mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi menyampaikan dan yang mendengar setelah kita dapat mengerti sedikit banyaknya tentang ulama Maka kita ingin mengetahui bagaimana kedudukannya di dalam Islam Kedudukan ulama yang dikenal dengan ulama Rabbaniin Dan juga kita juga sering mendengar namanya Ulama Madinah Masyaihul Madinah Yang akan kita syarah ucapan mereka Dan kita gabungkan nasihat-nasihat mereka yang mereka sampaikan berapa waktu yang lalu di Yogyakarta Nah untuk hal ini kita akan minta waktu kepada Ustaz Asri Rahmat untuk menyampaikan keutamaan ulama biografi singkat tentang masyarakat-masyarakat Madinah yang menyampaikan via telpon dari Arab Saudi ke Yogyakarta dan juga apa kewajiban kita kepada mereka kita sebagai kaum muslimin maka waktu dan tempat saya persilahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala Al-Nabiya al-Mustafa Wa ala alihi Wa ashabihi Waqtafa Amma ba'ad Ilmu Mempunyai kedudukan tinggi dalam ajaran Islam Berikut juga Ahlul Ilm Dalam hal ini Kita akan Menyampaikan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu dan juga ahlul ilm para ulama yang sama-sama kita dengar karakter dan ciri-ciri mereka dari pembicara pertama dan juga kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala Keutaman ilmu Dan juga para ulama Atau ahlul ilm Dijelaskan oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Dan juga oleh Rasulullah SAW Dalam sunnahnya Allah SWT Tidak memerintahkan Rasulullah SAW Untuk meminta tambahan tidak satu pun dari kenikmatan dunia ini kecuali ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kul rabbi zidni ilma." Dalam surat Thaha. Merupakan doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu meminta. Kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan ilmu. Ini menandakan Mulianya ilmu, tingginya nilai ilmu di sisi Allah Subhanahuwataala yang tidak tertandingi oleh apapun yang ada di dunia ini, baik harta, wanita dan juga tahta. Ini ayat yang pertama menerangkan keutamaan ilmu dan Allah Subhanahuwataala juga menerangkan dalam firman-Nya. Yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu wal ladina utul ilma dan juga orang-orang yang diberi ilmu Orang-orang yang diberi pahaman oleh Allah SWT. Walauina aulul ilmah derajat. Berapa derajat? Wallahu bima ta'amlun khabir. Dan Allah SWT dengan apa yang yang kalian lakukan maha mengetahui. Dalam ayat ini merupakan nilai tambah. Dari orang-orang yang berilmu Dibandingkan orang-orang yang beriman saja Karena Allah SWT wa mengatakan Wallazina utul ilma Darajat Baik itu di dunia Dan juga di akhirat Wallazina utul ilma Di sini Menandakan bahasanya Ilmu itu dari Allah Merupakan taufik Dari Allah SWT Sebagaimana yang di Khabarkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. tentang agama merupakan taufik dari Allah. Merupakan pemberian Allah. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa mengatakan mengadu kepada gurunya waqiah shakautu ila waqien tu ahidzi fa arsyadani ila tarkil maasi fa akhbarani bi anna al ilma nurun wa nuru Allah la yahdil al la yahdil al imam syafi'i yang kita ketahui bagaimana klebernnya sebagai seorang ulama besar pernah mengadu kepada gurunya waqiah tentang Buruknya hafalan beliau. Fa'arshadani ilah terkilmaasi, kerana antara maksiat dengan ilmu tidak akan pernah bercampur. Fa'arshadani ilah terkilmaasi yang menyarankan untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbalni bi an nal ilmanurun, dia mengabarkan bahasanya ilmu itu adalah cahaya nur. Wa nurullah la yuhdalin Ini merupakan Tanda bahwasannya ilmu adalah pemberian Allah, waladzina utul ilmada rajah. Ini kutumannulama. Makanya para ulama, sebagaimana yang kita dengar tadi, inna ma yashallaha min ibadihul ulama. Ilmu itu membawa ketakutan, membawa kita untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma yashallaha min ibadihul ulama. Semuanya yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama. Kemudian dalam ayat lain lain Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan kedudukan para ulama Dan orang-orang yang berilmu Dalam Firmannya Qul hal yistawil ladhina ya'lamun Walladhina la ya'lamun Ini pertanyaan Istifaham inkari Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Menafikan kesamaan Persamaan antara orang-orang yang berilmu Dengan orang-orang yang tidak berilmu Bah kan bukan saja pada manusia bahkan dalam alam hewan sendiri Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan kedudukan antara yang punya ilmu di antara hewan dengan hewan-hewan yang tidak berilmu Dimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan hewan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yaitu anjing atau misalnya fakulu mimma amsakna 'alaikum wa zkur kalau hewan yang tidak diajar cara berburu, maka tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buruannya. Memang sayang ditangkapnya. Ini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang berilmu dari bangsa hewan dengan yang tidak berilmu. Ini dari Al-Qur'an. Kemudian dari Sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam cukup satu hadis saja kita pakai. Itu hadis yang panjang ya di hadis أبو الدرجاء رضي الله تعالى عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من ترق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثات الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر Hadis ini panjang sekali. Diriwayatkan oleh Abu Darda berbicara dari awal sampai akhirnya tentang ilmu dan ahlul ilm, tentang para ulama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah SAW Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman. Barang siapa yang berjalan pada satu jalan, yang mengadakan talabul ilmi yaltamisu fihi 'ilman, yang mana dia menuntut ilmu. Dalam perjalanan itu, shallak Allah bihi tariqan min turukil jannah. Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan dia di jalan dari jalan-jalan surga yang membawa dia ke surga. Di sini para ulama menjelaskan mengambil kaidah dari hadis ini dan dari yang lain bahasanya al jaza min jinsil amal. Pahala yang diberikan oleh Allah sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Di sini Allah Rasulullah mengatakan man salaka tariqan fihi ilman salakallah. Salakallah. Bih tariqan min turuqil jannah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia di jalan di antara jalan-jalan janjanan jalan, jalan surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan Wa innal malaikata la tandu'u ajnihataha sungunya para malaikat akan mengembangkan sayapnya. Ajnihatullah mengembangkan sayapnya kenapa para malaikat adalah ciptaan Allah yang mempunyai sayap. Malaikat Jibril izah apabila mengembangkan sayapnya itu akan saddal ufuq kata Rasulullah SAW, akan menutupi ufuk begitu besarnya. Ciptaan Allah sangat mengaji Di sini malaikat, para malaikat akan mengembangkan sayapnya lihat oleh bilalmi ridzon bima yasna kepada penuntut ilmu karena ia ridzon dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Cintanya para malaikat kepada taalib ilmu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wainn al alima la yastafir lahuhu man fi s- s- s- s- s- s- s- s- dan sungguhnya ahlul ilm para ulama akan apa? Semua penghuni langit di antaranya para malaikat dan juga penghuni bumi manusia, hewan dan lain sebagainya sampai ikan di lautan di dalam air yastaghfirul alim. Memberistighfar, meminta ampun berdoa untuk mendapat keselamatan untuk para ahlul ilm ini keutamaan semua yang ada di langit di bumi dan yang dalam air mendoakan ahlul ilm ini juga keutamaan yang diriatkan oleh Rasulullah S.A.W alaihi wasallam wa inna fadla alalimi ala alabidi kafadli alqamar sungguhnya keutamaan ahlul ilm para ulama dibandingkan dengan alabid Ahli ibadah Yang rajin ibadat Itu keutamaannya yang alim itu Dibandingkan ahlul ibadah Ahli ibadah Kafadzil Qamar Seperti Perbandingan antara Bulan Purnama Dengan bintang-bintang yang lainnya Fi Laylatil Badr Malam Purnama Bagaimana terangnya Bulan Purnama di malam 15, 14, 15, 16 dibandingkan bintang-bintang yang tidak memberikan cahaya yang berarti untuk bumi ini begitulah perbandingan antara ahlul ilmi dengan ahlu ibadah antara orang yang berilmu, yang berikan ilmunya bermanfaat untuk alam sekitarnya baik itu manusia tumbuhan dan hewan yang juga ampunkan oleh para malaikat dan apa yang ada di bumi serta yang ada dalam air Dibandingkan dengan ahlul ibadah. Wa innal ulama' warasatul ambiyat. menjelaskan telah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Tentang posisinya para ulama' itu adalah pewaris para nabi. Kita akan melanjutkan tentang. Ngambil dari pendapat perkataan para ulama'. A'immatul <tuh> arba'ah. Imam yang empat tentang keutamaan ilmu. Dilawatkan dari al-imami Abi Hanifata wa syafi'iyya. Wa syafi'iyya rahimahumallah. Duaikan dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Bahasanya mereka mengatakan. Ma min syai'in. Ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilmu. Tidak ada satupun. Setelah. Melaksanakan amal-amal yang fardu. Tidak ada satupun amal yang lebih afdal Kecuali. Menuntun ilmu. Ini kata Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Ma min syai'in. Ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilmu. Kemudian juga direwetkan dari Al-Imamu Ahmad Rasanya beliau mengatakan Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un Untuk ilmu tidak tiada satupun yang bisa menandinginya Menyainginya, menyaingi kedudukannya Menyamai kedudukannya Iza khalusatin niya apabila ikhlas niat penuntutnya Kemudian direwetkan juga dari Al-Imamu Malik Rahimahullah Inn aqwaman ibtighu al-ibadat wa a'zau al-ilm fa'harjul 'ala umma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafhim, walla ibtighu al-ilm la hajazahum anzari. Ini perkataan Imam Malik. Sungguhnya ada beberapa orang, beberapa kaum yang mencetus untuk berbanyak ibadahnya, wa a'zau al-ilm dan mereka tidak mahu untuk mencari ilmu. Fakharaju 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyabihim. Akhirnya mereka apa? Keluar dan mengangkat senjata untuk memerangi umat Nabi Muhammad. Ini orang yang hanya memperbaiki amal ibadahnya, memperbaiki ibadahnya tapi tidak mendasarkan ibadahnya kepada ilmu, akhirnya mereka sesat. Ini contohkan Al Imam Malik adalah Khawarij di mana Rasulullah Sallam menceritakan wajannya mereka, taqirun salat bi salatihim, wiyah makum bi siyah mihim. meremehkan kadar salat kalian dibandingkan salat mereka, begitu sedikitnya. Ini Rasulullah berkata kepada para sahabat, bukan kepada kita. Berkata kepada sahabat, taqirun salat bi salatihim. Kalian meremehkan salat kalian, jumlah salat kalian, kadar salat kalian dibandingkan salat mereka, sedikit salat kalian. Begitu juga puasa. Begitu juga amal ibadah yang lain. Kurra. Mereka adalah apa? Ahli-ahli baca Al-Quran. Ahli-ahli Al-Quran. Akan tapi. Fakharaju ala ummati Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka bunuh. Mereka perangi umat Nabi Muhammad. Kenapa? karena tidak ada ilmu. Walau ibtagawul ilma kata Imam Malik. Kalau lah mereka itu mendasari. Amal ibadah mereka dengan ilmu, mereka menuntut ilmu. Sesuai yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, lahaja zohum antari. Niscaya ilmu mereka itu akan menghalangi tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan kriminal, pembunuhan, pembantaian, sampai para anaknya Bilal bin Rabah, mereka bunuh e, istrinya yang sedang hamil di, belah perutnya, lalu dibunuh anaknya. Janinnya begitu para malaikat datang mereka alui ibadah. Ini menandakan bahwasanya pentingnya kita menuntut ilmu. Pentingnya kita menuntut ilmu karena ibadah tanpa ilmu tidak ada artinya. Dan kembali kepada para ulama adalah men menhaji ahli sunnah. Di antara para ulama yang akan saya sarahkan perkataan-perkataan mereka yang mereka sampaikan di Jogja itu lima orang dari masyaih Madinah Mereka adalah fadiyatul syais Al-ustad Al-doktur Ali bin Nasir Faqihi Tertib ini bukan tertib derajat ya saya Bukan menetakkan yang tertinggi Lebih mulia atau tidak, tapi begitu saja Seperti tetungan Profesor dokter Ali bin Nasir Faqihi Ia pensiunan Dosen, guru besar di Universitas Islam Madinah dan sekarang adalah pengajar di Masjid An-Nabawi Mengajar al di Masjid An nabawi Beliau telah membaca kitab As-Sunnah Libni Abi Asim Telah menamatkannya Dan juga beliau adalah Rais lajna ilmiyah pimpinan lajna ilmiyahnya percetakan Malik Fahad Mujammah Malik Fahad untuk al Quranul karim di Madinah Yang ini yang pertama Yang kedua Doktor Soleh bin Sa'ad Suhaimi Beliau juga dosen atau guru besar di Perkazana Perkazana, Perkazana, Perkazana Islam Madinah Jurusan Akidah juga Yang mungkin telah sering kita mendengar namanya Apalagi tentang uh, fatwa fatwa yang tersebar di Indonesia Baik itu dalam masalah jihad ataupun masalah tahdir-mentahdir Itu sering dipakai perkataan-perkataan beliau Yang namanya Soleh bin Sa'ad Suhaimi Beliau kahif, buta dan tapi Allah SWT membuka pandangan mata hatinya sehingga kekuatan hafalannya melebihi orang yang bisa melihat Beliau juga dosen kami di Paskal Senat juga di S1 dahulu Kemudian yang ketiga, Syekh Doktor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhayli Beliau juga dosen di Universitas Islam Madinah, jurusan Aqidah Lahir di Madinah dan menamatkan eh, pendidikannya juga di Medina dari awal sampai akhir. Baik itu S1 dari mulai SD, SMP, SMA sampai eh, kuliah dan eh, pas khasana S1 serta S2 dan S3. Adapun tesisnya di S2 adalah berjudul Badzlul Majhud Fi ikhbati musyabah hati al-Rafidrat bil-Yahud. Persamaan antara Syiah Rafidah dengan Yahudi. Ini tesis beliau Kemudian dari di S3 Beliau mengulis tentang Mawqif ahli sunnah wal jamaah Fi ahli ahwa il bidak Sikap ahli sunnah wal jamaah Terhadap ahli ahwa dan bidak Yang sudah serasa Diterjemahkan bahasa Indonesia Dan juga kita sering dibaca dan dinukil Perkataan-perkataan beliau Dalam serasa-serasa para ustad Yang keempat Muhammad bin Hadi al-Madkhali Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali juga dosen di Universitas Islam Madinah Jurusan Hadis Jurusan Fiqh Sunnah Beliau sekarang juga masih mengajar Sedang mengambil program Rata 3 Sedang menunggu sidangnya saja Beliau juga dikenal di sini Sebagai ulama besar memang Beliau adalah murid dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Matkhali Dan juga murid Syekh Abdul Masin Bin Hamal Al-Abad Dan juga murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Yang terakhir adalah Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadan Al-Jazairi. Beliau sekarang tinggal di Madinah dan mengajar juga menuntut ilmu di sana. Beliau asalnya Jazair, Al-Jazair. Setelah problem yang terjadi di Jazair dan beliau adalah seorang dai yang begitu semangat menyerukan kepada sunnah Kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga beliau mendapat tantangan dan rintangan di sana. Bahkan jamaat tafsir dari Jazair telah menghalalkan darah beliau untuk dibunuh. Akhirnya beliau hijrah ke Kota Maliny dan dibantu oleh para masyarakat di sana. Beliau punya banyak karya tulis, antaranya Madariqun Nawar, luar biasa, pandangan tajam terhadap politik yang telah dicetak dalam edisi Indonesia dan juga ada bahasa Arabnya. Kemudian juga ada karya beliau ilal tamkin Jalan untuk kejayaan dan kekuatan Banyak lagi karya, -karya beliau juga Beliau mengisi daurah-daurah di Madinah Dan juga di Uni Emirat Arab Dan juga di negara-negara lain Itu tentang biografi ringkas Tentang masaya yang akan kita syarahkan Nasihat-nasihat mereka di daurah Ikhwan Madinah di Jogja والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد